Саме на потрібне місце і натрапили. Отже, їх нам Бог на поміч прислав. То з Богом і в дорогу. Адже Петро Павло не за горами, а через цих бусурманів і так два зайвих дні у степу проблукали. Мало з дороги не збилися. Тепер уже не запізнимося. До ночі на березі комісарівки будемо, а в досвіта вирушимо в дорогу. У записці сказано, що на те місце, де закопано скарб, «Прибудеш другого дня, а в нас іще цілий тиждень у запасі. Ну, мож, з Богом!» Товариші потягли коней за поводи, коні форкнули і, чалапаючи ногами по грузькому дну, вийшли на берег. Вершники стисли їх острогами помчали вздовж звивистого берега річки до могили, що ледь черніла вдалині. Якийсь час обидва мовчали, зачаровані величю навколишньої природи. Захід уже починав леліти золотисто-рожевою млою, повівало вечірньою прохолодою. Серед цієї квітучої безлюдної рівнини, що потонула в розтопленому золоті вечірнього сонця, якось дивно озивався глухий тупіт кінських копит. Нарешті Аркадій порушив мовчанку, звернувшись до Найде. Знаєш, брата Іване?» От я все думаю, хто б міг бути цей невідомий доброчинець, що повідомив тебе про скарб. І сяк, і так гадаю. А іноді западе й така думка, чи не це якийсь, або єзуїт вигадав таке, щоб хитромудро виманити якнайбільше наших ченців і, скориставшись з їхньої відсутності, напасти на монастир. Він і подумати не міг, що ми вирушимо за скарбом тільки вдвох. Ні, друже, відказав Найдап. Я твердо вірю, що все написане в цій записці – щира правда. А я тобі ще ось що скажу. Важко повірити, але мене вже кілька років невідступно супроводить якийсь незримий хранитель. Я певен, що він знає про цю записку. І коли б тут був обман, він попередив би мене. Чи вскочив в якусь халепу, він мене виручає, чи націлить татарин у мої груди списа, він закриває мене своїм щитом, чи охопить мою душу відчай, він посилає мені втіху, але хто він, навіщо знадобилося йому моє життя? Навіщо він оберігає його? Я цього не знаю. Аркадій обернувся до найде. Та як же він рятував тебе? Коли? Багато разів. І те, що робив він, не могло бути у владі людини. Я пам'ятаю одну ніч, страшну ніч на трубежі. Найда провів рукою по чолу і заговорив з тамованим хвилюванням. Тієї ночі душа моя краялася на шматки. В ній не було найменшого просвітку. Ніч смерті, духовної смерті, застилала її непрозорною пеленою і довкола мене черніла така ж сама безпробудна ніч. Я сидів на березі трубежу на зеленому горбі. Кругом було тихо, мертво і безлюдно. Мені здавалося, що душа моя вже відділилася від тіла і полинула в якийсь інший світ. Земля і небо злилися під чорним саваном ночі. У мертвій тиші нечутно було шелесту трави, тільки внизу сумовито клюпотів трубіж. Я сидів нерухомо, не чуючи і не бачачи нічого погребаючи в цій темряві свою змучену душу. Аж раптом наді мною щось виснуло в повітрі, навколо шиї оббився аркан. Я хотів скинути його, але аркан затягнувся і повалік мене. Очі мої налилися кров'ю, голова запаморочилась, я вже втрачав свідомість, та ось аркан лопнув, і невидима рука зняла з моєї шиї зашмор. «Ну, ну, хто ж то був?» – жвав, мовив Аркадій. Цього я не бачив, бо в очах моїх усе потемніло. Коли я нарешті опам'ятався, уже горів день, а біля мене лежав перерубаний аркан і двоє мертвих татар. Незбагненно, розвів руками Аркадій, а куди ж подівся той, хто врятував тебе? Його вже не було, я довго блукав степом, шукаючи хоча б його слід, але не знайшов. Незабаром я пішов на правбережну Україну в печери, і ніхто не знав, що трапилося зі мною тієї ночі. Аж раптом нинішньої весни зустрів я циганку, потворна сива, ще й зараз замирає серце, коли згадаю її. Вона розповіла мені про все, що було зі мною, нагадала й ту страшну ніч. Вона прочитала в моїй душі найпотаємніші мої думки, навіть ті, які я сам гнав від себе». «Ну що ж циганка напророкувала тобі?» «Вона не пророкувала нічого».